واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wë kullu dalalatin fi an-nar thumma am ba'du Falendërimet absolute i takojnë vetëm Allahu xhella xjalalu, Zoti i të botrave, krijuesi i të gjithësisë, bamirësi i absolut. Ati i cili na kafornuzu mëjet dhe ati i cili është i vetmi i cili na merr jetën tonë. Të gjitha falendërimet i takojnë vetëm Atij xhella xjalalu. Përshëndetjet mëshira dhe bekimet e Allahut te varqe wa ta'ala qofshëm për më të mirën dhe zëtëriju në për nga marrëve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam mbi shok të ti besnik mbi familën ti të ndarshme dhe mbi gjethat atë të cilët të, cilë të njëkër rrugën e ti mbi të mirë dheri në ditën e gjikimin dhe të ndojnë sot me lejnë Allahu Tebareke vë Teala disa minuta mbi një tematik Kur'anore mbi një tematik të fjalë më të për nga marrëve sallallahu aleyhi sallam Bimin një veprimtari të prej veprimtarive të njëriut Në legjerata në kalume Përmendëm se organi I cili mësë shumë të i lëviz është gjuha Dërsa shëriati Allahu Tebare Kjovë Teala Dhe musimet e Allahu Tebare Kjovë Teala Urdhërojnë që mu, për, mu këtë organ Mu këtë gjuë E cila lëviz Me të pandalur Shelljati Allahu جل جلاله dhe fej Allahu te bareke we taala urdhron qe te kontrolllohet me kontrollimin moterrept nga se esht objekt shkatarrimi dhe esht mjeti me tecilen njeriu fiton apo humte Allahu te bareke we taala. Ne te kunderten e ksoj njeriu esht i furnizuar gjithashtu edhe me nje mjet tjetr, esht i furnizuar edhe me nje instrument tjetr ne trupin e tij, ne cenin e tij e cilat duhet të përdoren më së shumti. Në lezratën e kaluam përmendëm mjetin i cili duhet më u ndal më së shumti. Sot do të flasni për mjetin i cili duhet të më përdor më së shumti, për organin i cili duhet më përdor më së shumti, për instrumentin, ngasëh instrument nuk është qëllim në vetë dashkëreis për ikresave të Allahut te barekatu ala, mirë po nëpërmjet të cilës arrihen mësimë dhe sende të mëdha. Dhe ajo është të menduarit të menduarit të logikuarit të medituarit përdorimi i mendjes përdorimi i fikrit Allahu te bare kjo vëtëara në ka kryu e si një rëz me disa prej komponenteve me disa prej komponenteve komponentit krejësore tonët jam fizika zemra dhe shpirti këto janë atësët ndoh në këto drejtat i menaxhon një organ tjetër. Këto drejtiati menaxhon dhe i kontrollon dhe ka ko mundësimi përceptu edhe vetë kjo që na e dimë se kemi shpirt, edhe vetë kjo që na e dimë që kemi zemër, edhe vetëm kjo që na e dimë më shpreh për fizikën tonë, kjo na ka mundsuar mendja. Që dëmej e gëriu Allahu te bareke uetara për disa çellime të caktuame. Kjo mendja është instrumenti i cili në fejnë Allahu Gjelle Gjellalu ka urdhër të prerë të dëmëzdoshëm që të përdorët mas shumëti dhe në shkodhën e përdorimit njeri ju vlenë si njeri dhe atësa nuk përdorët njeri ju bjenë nga shkodhët ti sepse është komponent që ka kafshet nuk e kanë gjalesa tjera nuk e kanë e ka vetëm njeri ju e ka furnizu Allahu Gjelle Gjelaluhu me këtë mendje madhështore që të argumentohet me ta përfuqinë Allahu të barëke u e të alëa përfuqinë Allahu Gjelle Gjelaluhu Andaj, djetarët e sahabeve për nga meri sallallahu alaihi sallam shok të të tëre tëpi tëpi inët e kështë të merat këta njerëz e kanë lëgarit të lëgjikuarit të menduarit mundon edhe me përdor mendjen e ka llogarit prej adhyrimeve andaj edhe po flasim për këtë nuk është kjo temë psikologjike nuk është kjo temë e cila s'ka të bëjë me fen Allahu xan le xelalu madje është palca dhe ajka dhe thelbi i fes Allahu te barek kewta ala njeriu me mendje si njëri. me është quar si njeriu njeriu me logjikën e tij është dalluar nga krijesa të tjera si njeriu neve me mendje Dalojnë në gjdo sentë Me mendje flasim Me mendje shohim Nga se sytë janë instrumentet Ciret funksionojnë në përmet mendje Nga se syri ka nevoj për përcëndrim Dhe fokusim Dhe këtë fokusim Ja mundëson mendje e tina Logika e tina Nga se njeri u me sytë Murët mushetit Po deri sa nuk përcëndrojt A nuk shëfërgjohë Dallimet nuk mo, nuk ka mënxhim i vogël për secë me mendje. Andaj kjo tematikë është tematikë e madhe. Kjo tematikë është tematikë madhështore në librin e Allahut Tevareke u Teala, pordhrimi i mendjes, pordhrimi i mendjes. Dietar kanë thënë se të menduarit, të medituarit është prej gjurmëve më të mëdha të cilat vendosen në zemër. Prej dobive më të mojë të sa të vendosën në zëjmër. Prej ushqime më të mojë të sa të vendosën në mendje dhe në zëjmër. Të gjitha prej komponenteve tona pjesë përmër se të qenjës tonë kanë ushqimin e vetë. Neve ushqenë fizikën me haje dhe pije. Ekshëmera dhe plësimin e nevojave biologike. Shpirtë jonë ka nevoj për të plëcuhe me disa prej adhurimeve. Ka nevoj më freskue, midhan ujë dhe me javën ushimin e ti të veçant. Kështu është edhe zemra. Zemra ka nevoj për ushimin e vetë. Këj ushim i zemrës nuk ka mundzim u bo në përmjet rrugve të zetë ushej e trupi, po ka burimet të tjera të ushimit. Ka burimet nga, nga on tjera të zatë e merë ushimin. A thu, va, këto zemrat tona dhe shpirtrat ton, sa janë të uritura, sa janë të thata, për ushimin e tëra, për pijen e tëra, që të në gjallerojnë dhe të përjetojnë për jetët, që të të të përjetojnë fizika, që të të përjetojnë fizika jonë. Andaj, nëse e kuptojnë këtë tematik, nëse e kuptojnë zbashku këtë tematik, se e përdorën mi mendjen, se e ushqenjë mendjen, dhe në përmjet mendjes, se e ushqenjë a zemën tonë, e kuptojnë a ata rëpse mungon gjallëria të njërë sepse u shqejmë vetëm fizikat e tëra Allahu nërujt njëri ju ka në dojë për mu shqish shumë prejsejnë dhe tjera andë Allahu të barëke në Kur'ane kanë zbitë fjallën e parë ikra bismi Rabbike lëdhi khalak lëdhëm me jenë në zotë tani cili ka krihu e gjithë dhësën ikra wa Rabbuke lëdhëm në ajetën e të rejtë Allahu Jelle lëdhëm se zotë jëtë është më bujari pse me lëdhëm pse me lëdh Pse e ka zbitë Allahu të barë e kjovë t'ala Lëzoh Ne veshquhemi dhe krenohemi Dhe kemi nderin me qenë Umeti I cili në librën e ti Të zblitur nga anë Allahu të barë e kjovë t'ala Fjadën e pare ka Ikra bismi rabbi kelle dhi khalak Lëzoh me jenë në zotit tani cili ka kriju Po pse me lëzoh Sepse paket lëzim Paket lëzim Nuk kena mundësi me arritë shkallë të duhra Derejtë të duhra Arritjet e dhurave nuk arrijnë, por vetëm me lexim, por vetëm me përdorimin e mendjes, pejgamberi alayhi salatu wasalam u shnjëriu i cili ka arrit shkallat më të larta të përdorimit të mendjes, të meditimit në fuqinë Allahu xhallalux xalanuhu, në fuqinë Allahu te bareke وتعالى. Andaj meditimi, përdorimi i logjikës e ngjall shpirtin. E çeton zemrën. Erhaton njeriu Ja mundson me nxjerr prej mësimeve të cilat i ja bojnë me kuptuar realitetin e jetës. Purtërimi mendjes ta mundson vetë kthehet me mësimet atë që mëlloja sa ta mundson me çënë të njëri i urt. Me se njëri i urt, që srrhatija shpirtërore, zbashku në shoqërimin me rehatin e zemrës e çetson njeriu, pavarësisht kushteve materiale të tij. Pavarësisht kushteve materiale të tij. Andaj ti i shef njerëzit të cilat kanë bollëk, kanë komoditet, kanë luks të tepër të ndoshta, pasurit e tepër të ndoshta, dhe gëzoj një numër të matë të pasurive, mirë po urëcia, qëtësia shpirtrore, qëtësia e zemlës, qëtësia e qenjes e ti, është e valë for me nivellet dhe me shtresat matë voglet të varëforijës, se valë, në munges të ushqimeve të shpirtet dhe në munges të ushqimeve të mendjes e ti. Allahu te vare kjovë të ala e ka përmendjën në Kur'an 49 herë. Për balë të cilës e ka përmendjë, për balë të cilës 49, e ka përmendjën dhe 49 herë dritën Allahu Gjelle Gjelalu. Për të argumentuë, ka në dhëndjetarë, për të argumentuë Allahu te vare kjovë të ala se në pranin e mendjës është praninja e dritës Allahu te vare kjovë të ala. Ashhadu an la ilaha illallahu ju jalla jalalu na furnizon me dritën e tina për të pasë endët fizike dhe krijtarin Allahu ju jalla jalalu kështu duhet na me pa urtin Allahut në këtë krijime si ka mundi me mendje me mendje and Allahu te bareke u teala kur e ka përmend në surën Abese kur e ka përmend Allahu te bareke u teala në surën Abese ushqimin Allahu te bareke u teala ka përmend ushqimin dhe ka thënë Ta amellekum Walli enamikum Allah bujtje legele ka thonë Ushqimet në tok I kemi bo Ushqime për juve Walli enamikum Dhe për kafshet e juve Dhe për kafshet e juve Mirë pa Allah u te bare kjo vëtara Shikore Këtu del në pah Urësia njeriut Urësia të mendumit Ka thonë Ushqimet që ka janë në tok Janë për bashkëta për juve dhe për kafshet mirë për që ka thonë Allah u te bare kjo dhe te ara ka thonë a nuk me ndonë njëri ju djetarë ka ndonë Allah u pëthot u ishqime të keni bashk ju edhe kafshet mirë Allah, për Allah u s'pu i thot kafshetve a nuk me ndonë ju ju kafshetve a u kemi ba u ishqimin juve po njëri ju ti thotë o njëri ta kemi ba u ishqimin ty edhe kafshetve bashkë ama prej kafshet nuk kërkot me mendue Njëri u shta i cili përcepton vetë vetën e ti dhe botën për rëthina. Sepësja ka mundësua Allahu të barë i kjovë të ara. E felajet e fekë kerun, ka dhe në Allahu i gjellohana, a nuk mendoj njërzit. E felajet edhe kerun, a nuk përkujtoj njërzit. Njëri u shta i cili e përcepton dhe mendon dhe botë kupton gjithë shka qka silët rëthina. Në gjuve në Kur'anit të menduarit është përdor me disa prejtermeve termi maj përdorë në Kur'an është të fekkur fikër të fekkur kjo është të menduar tema të sënë dëna me diskutu e sot me lejnë Allahu te bareke u e te ale para se me kalune ajete dhe hadithet e pengamerit salallahu aleyhi sallam dhe fjalë të shokve të pengamerit aleyhi salatu vë selam dhe shokve të shokve të ti salallahu aleyhi sallam radhiallahu anhum vë ardahum dhe të shokve të qka dhe me dhanë në gjuhën e Kur'anit në aspektin gjuhësor të fekur, me mendua. Ka dhanë ibnil mendhur, ibnil mendhur e ka shkuit fjallorin më mat mat mat të matë të gjuhës arabe. Ka dhanë, o lfikru të emmul vë i'malu lë khatir i fishejin vë kallë lë gjuhëriju të fekur e të emmul. Ka dhanë, djetarët e gjuhës arabe, e të fekur e cila është ka ardhe Kur'an, është i'malu lë khatir, me shtije në përdorim mendin, Dhe me donë mendja pu fut ka në përdorim. Për balë kësajnë e kuptojnë e se dikush nuk eshte në përdorim. Ajo është e furnizume. Të ajë. Njeriut, Allahut e bare kjo e talë, në shdo njeriut je ka donë mendjen. Bëndrysh e quët budal. Dhe ka të rajtim të veçan dhe të posatë shem për ata i cilin nuk ka mendje. Dhe quët në gjuën e Kuran e dhe quët në gjuën e sunetit për nga meri tale i salatu e salam prej jo të detirumve. A i që një është i menqër, e mërë hukmi në të menqërit. Këta që ka janë të menqër në hukëm dhe dispozit, janë dy kategori. Kategoria e parë, të cilët eshtin në përdorim mendjen, dhe këta janë banorë të gjendetit. Dhe kategoria e dytë, janë të logaritur prej të menqërve, për nuk e përdorim menqërjen. Kanë dhëmë djetarët, kjo është qipur pasuria. Ka për njëzve të pasurë. Dhe këto të pasër dahën në dy kategori Kategori e cila e përdorë pasorin e ti Dhe kategori e cila nuk e përdorë pasorin e ti Tu diti kanë mjetët Tu diti kanë mjetët Mirë po dahën në përdorimin e saj Kështu është me mendjen Allahu në ka furnizu me mendje Dhe në ka thënë përdorëme A i të ka thënë dhe të ka thënë përdore Ta shtë te e kine dorë me selën tane Allahu gjellë në gjellë lu në ka furnizu me mendje Dhe djetarët kanë thënë Njeri ju s'ka mundësimi lërgumendin e ti për e vendjes e ti Për e vetjes e ti Pravojë, a ki mundësimi lërgumendin A ki mundësimi e shparve të vetëm budon Ski mundësimi nuk, nuk të mundësot kë, vetëm prej anës Allahu gjelle Gjelle, gjelle, gjelle Andaj ka dhënë, e tefekur i'melën khatër Me përdorë, me përdorë mendja Me shvizu mendja Dërsa në gjuhën e Kur'anit Ka dhënë djetarët i stilaha në terminologjinë Kur'anore كذلك بن قيم الجوزية الله ومشرفت اعلم أن التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من الألوم بأمر حاصل منها هذه هي حقيقته كذلك نجونا قرآن قرآن الله قال عنك من دوني شكرا يا خبار سويل سأل الله جل جلاله نضاد عنك من دوني ذات من دوارت إذن لنا يبنيب الله تبارك وتعالى سيوبلغي من القرآن شكرا Me i përdorë disa informacionet të cilat i kemi Dhe me i përzia ta dhe me e dalë me përfundime tjera Do me thanë, disa informacione i kemi Disa një uri i kemi, i kemi të përfitume Nga vezhlia, nga familia jonë Këto informacione, i marimi dhe i shëshitmi Dhe i pjekmi Dhe i kombinojnë njëna me tjetërën dhe dalim me rezultatet e reja Andaj, dhe të përmënjme se Allahu të barë, kjovë të ala, shumë në Kur'an në ka thirë për me mendu në qka, në ata qka e shofim për kriimit Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj, i cili mediton, duhet me pas një huri para prake. Njërëzit mas shumë të që meditojnë, janë njërëzit mas shumë të shikojnë. A të zë shikojnë në kriimin Allahu të barë, kjovë të ala, me shikim të mbrehtë. Kategoria dit, janë të zë të legojnë. Ledzojnë dhe përdorin të efekt kurin Të menduarit A dhe ka dhe një përnkajin me lgjozije Se në shëriatin Allah u të varë kjovë të ala Me mendu dhe me dhanë Mi përdor informacionet të vjetra Dhe me ndzir informacionet të reja E shikon qëllin E shikon qëllin Dhe është pashtyllo Dhe është të kriju me, me krimtarit të hatashme Dhe çillo është e përmendur më shumë dinë Kur'an, sepse është krijuar sa madh xigant Allahu xhallahu ala, krijuar më eraun Allahu te bara ka ulta, çndron bashtylla. Pastaj është përmend toka, pastaj janë përmend ujërat, pastaj janë përmend kodrat, janë përmend lloj-lloj bieshk dhe male dhe lugina, s'do përmen të përmend Allahu xhallahu xheral dhe lloj-lloj xhallesa. Dicitojm ajetat tekstualisht, dhe Allahu te vare ke odala na ka vendosur neve ne mesin e këto lekresave por çka por më me mendua por më me mendua andaj allahute baraka o teala na e te ka përsërit në ve në kur'an ngjarën e ademit çpash ademi dhe iblisi armërcitës at kanë ka ngrihu në mes veti iblisi ka shpall armërcitë ademit dhe allah i ka thonë ademit merr armik merr armik dhe un të ndihmoj ti pse vall kur e krijoi allahute baraka o teala ademin Me laqët, e njëjtë Allahu Gjell e Gjellari, të satë janë krijesët të krijume për i nurit Allahu Tebare Kjoha Teala, dhe janë të krijume për i dritës, i thanë Allahu Tebare Kjoha Teala për ademin. Kutë flitet për ademin, flitet për tyje. Kutë flitet për ademin, flitet për tyje dhe për muaj. Nga sa ta që e ka posë ademin, e kemi dhe na. Andaj quemi bi të ademit. Bi të ademit. Në ndërsa pejgamberi Ali sallallahu aleyhi salatu se namagjut bi i ata ademit eda Allahu xhelala ja beni adam o bi i ata ademit kur e krijoi Allahu xhelala ademin me dy dur te tina çka i than me laçet eta jaalu fia ma yufsidu fia wa yasfiku addama wa nahnu nusabbihu ka nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak qal inni a'lamu ma la ta'lamu Me la qëtë Allahu u gjele, Allah u që ditën me Ademin Pse e ka kryo Ademin, Allahu të e bare, kjo e talë Kjo kryese hatashme Kryesat për e në gjojve ishin me kurejshtje Pse Allahu u gjele, Allah kryo Ademin Pse e kryo Allahu të e bare, kjo e talë Ademin Kishtë të qëllime, ata e dishin se Allahu nuk kryon në ditë qka kote e kote Ata e dishin se nuk është kote e kote Po dëshin me ditë, pse urcijen me ditë Nuk dëshin me polimizu për Allahun se kjo për çka është bërë po pëse o zëtë e ke kriua dhe ata prej asaj kriimit të cilën e kanë ata prej programimit vetëm në adhurim ju se bihu në lejla nëhar, u në harë dit e nati bojnë adhurim Allahu te bare kjo e tala i than Allahu u gjele gjelelu e te gje alufiha me ju fësidu fiha i thanë o zëtë a pe krion ademin në tokë e a i ka me boje derdhe të gjokut e cila ka ndodhë Dhe kamë bëfë sadh në tokë. Kamë bëpë prishje të rendit. Ana me, me, me, me laçet nusbihu bihamdik. Të madhrojna me madhërimin më të madh. Uaj nuqaddisu lek. Dhe të shenjterojna o Zot. Ti je i shenjtë. Ti je ai i cili je absolut dhe ne të falenderojmë. Pse be krijon a demin? Pse be krijon a demin? Çka thot Allahu xhallahu ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë di atë që ju nuk e dini. Ku është aja qëka ata nuk e dishin? Allah u të bare, kjo të ala vazhdojnë. Me ju të regu me laqeve. Se unë dhe të abaj një njëri, i cili, përbal juve, përbal juve dhe të veqohet në një send tjetër. Edhe ajo është të mendituarit, logika. Kuptimi i sendeve në thejlbin e tërë. Kuptimi i sendeve në thejlbin e tërë. Qishë është kuptimi i sendeve në Neve njerëzit flasmi për Meloqët, neve njerëzit e dimë që janë kriju Meloqët, neve njerëzit në është regu se që kanë bërë atje në qëllën e lartë për Meloqët, neve njerëzit Allah të vare kjo e të ala e ka nështruhe kërejt numërin e Meloqëve për Ademin, Gjibrilin, krejesën më të madhe, e cila i ka 600 mifleta, krajë, Për i zë krahut ka dhanë pengamerja e i salatu e selam Del një numër i malë i diamantave e mbush universit Kjo kryesë madhështore Allahu te bare kjo vëtare e kanë nënshtruhe Për pengamerte Allahu gjele gjele I kanë nënshtru Allahu te bare kjo vëtare me lacit e tina Për me në u kujdes për neve Hafafa Ketebe Bikqirsa Shënues të veprave që gjitha këto, me loqëtë të që ditëm dhe ishte haqë mu që ditë se Allahu të barëke wa ta'ala ka bëhë që dhira më adhimin ku është që dhira? fa Allahu të barëke wa ta'ala wa allëme Adama asë elë asmaë kullëha thumë aradahum alë lëmelaikëti faqala enbi uni bi asmaë iha ula Allahu të barëke wa ta'ala edaloj adhimin me ketë tematikën që gënajnë të fulsatë Edha nëse na nuk e mbushna vetveten dhe nuk e ushëna vetveten me ktaçka që na plocson të çejnorit biri i ademit, neve në juhen e Kur'anit dim në pozitën e kofshës. Kemi mundsinë mundrit, por më laçet, çishë ngrit pejgamberi me alayhi salatu vesselam dhe keni mundsi mëra asfal es-safilin në pozitën më të ulur çka than Allahu te bareke utala, ve sura tin, dhe në sura al-furqan ka than Allahu jalla jalalu bel hum in hum illa kal anam bal hum adall nuk jan disa njerëz vetem se si kapshët madje ja mjan ma mta devjor se vall se nuk e kan ushqje ajo çka e dallon birën atemit cila është ajo tha allah tebaraka o taala wa allama adam al asmaa kullaha allah jam soi jam soi adamit të gjitha emrat të gjitha emrat që neve i përdorna sot dhe i thamë laçeve kallzoni këtë emra mua Më tregoni këto emra, ata nuk i dishin. Qali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itham me laçet o Zot, nuk dina, përveç asaj çka ti na ke mësuar. Dhe e kuptuan me kuptimin më të plot se Ademi alayhis salatu vesselam është më i privilegjuar. Argument, argument atëta e kuptuan se Ademi është i privilegjuar dhe më i ngritur se ata, sepse më një herë i rrërr er urdhit. Wa idh qulna lil malaikati Uzë gjudulli edem A ja u kalzovë pëse krijova demin A ta hajde për një sejzëde Edhe i ranë sejzëde Fesezje del meleketu kullu me gjmeun A ta e kuptu në ralli sa demi Ja u kaloj me loqeve Ja u kaloj Te bare kjo vëtare A është i larta i cili ka krijo demin Me didur të tina Dhe i ka frire nga shpirti Vetë me qenjën e ti apsolutet e bare kjo e të ana Dhe qka i thamë? Tha Allahu të bare kjo të, la... të gjithë për njëherë ronë në sejgjde Se valë? A thu valë, djetarë thujnë Allahu, ne i kanë nështru me locët neve Napse dina me hongërë dhe me pia A për që ta ne i kanë nështrua A there, qka është dalimi pëse se si ja u kanë nështru kafshëve këtë mesele Sa ta hajnë ma shumë se na Jo, jo Ulëm Adem të emrat të gjitha, Adem te kanë sutë gjitha emrat Allahu te bareke u teala. Të, të, të gjitha gjuhët, të cilat silën rreth me qindra mira gjuhë i ka dhënë Adem i alejsallatu wassalam, te Ibn Abbasit. Të gjitha gjuhët që ajo i denim i fol. Të gjitha gjuhët dhe dialektet që ju i shqiptoni dhe kuptohen në njëra me tjera me to, ka dhënë Allah ja kanë çuam pasori Ademit. Andon jas ku diskutojn për kaj kimur diet thoin prej prindit. Prindi jo prej kuri ka marr diet, prej prindit. Prindi prej prindit, prindi prej prindit. Ku përfundon me selja? Uallama Adama al alasmaa kullaha. Allah jam çaj Ademit të gjitha. Ata ne si njerëz jemi të privilegjuar me çka? Me të menduar. Jemi të privilegjuar me të menduar. Dhe nëse nuk e përdormi të menduarit, atar nuk kemi të drejtë të çajnurit birri Ademit për vetëse pamjen. Për vetëse pamjen. Allahu na rujt më pas vetëm pamjen te birit e aldemit, më pas shpirtin, më pas të kafshëve. Allahu na rruaj nga devijon devijimi në katbot. Saq Allahu te barekehu te ala duke tregue për dobit e meditimit dhe për dorimin e mendës, dhe Allahu xhallaluhu në shumbllë ajeteve. Ne zonë librin e Allahu te barekehu te ala. Ne zonë librin e Allahu xhallaluhu jo në, në Ramadan, po edhe pas Ramadanit. Sepse kjo është e vetëm jamonyl për me kuptuar se sa kemi prej nderit të Allahut xhallahu xhallahu si njerëz. Sa na kanë dhëruar neve Allahu te bareke ve te ala. Allahu xhallahu jalalu na kanë dhëruar me nderime të më të ndvoja. Me nderime të më thuaj nëse na dinë me përse të ku nderim. Allahu te bareke ve te ala, na e ka zbrit fjalën e tij në neve veçëndërrisht. Ya ayyuhal insan, magharraka bi rabbikal karim. O ti njerëz, çka të bën ti mu mi prish mund me Zotin tënd. Kështu thot Allahu xhallahu Po njeri, pëse i plisht punë me Zotin tanë Elledhi khalëqëk, ajë qëllit ka kriju tije Fi e i suratim më shë e rakëbek Ka thënë Allahu të barëkja vë të ala Në fotografinë më të bukur që ka ajë të kadasht Në sytë, në veshtë, në gjuhën, në paminë e bukur Ka kriju Allahu të barëkja vë të ala Ta ka mundësu me dëgjut, ka mundësu me shikut, ka mundësu shijet e ndryshme Ome të ndreshme, drejtën e Allahut te bareke u teala. Të gjithë aktor, sa i perceptojna. Mëshilli në Allahut te bareke u teala në vetvetë tona. Kjo është një pjesë e mushilit siç ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Imam Bukhari dhe Imam Muslimi. Ka thënë Allahut te bareke u teala, nga 100 mushira një, një ka zbrit, te terahmu al khalaiqu mushiron kriesat me këtë mushirit. A thu vallë ditën e xhikimit? Mushira të mdojë atë Allahu të barëke u atara Dhe të bëjë përseptu këto minë dje Se përse Allahu të barëke u atara Në surën el-en'am Qull Hëlljestawil a'ma Walbasiru Efe la të të fakkerun Dhe të Allahu të jelaluhu Dhe ke fol për përdorimin e logikës Përdorimin e menjes Thuaj Allahu të barëke u atara Shpesh në Quran i drejtojtë Për nga me nësëlam Thuaj sepse njerzit nga dinamika e jetes skaj e kanë, nga shpëritimi i jetes skaj e kanë në këtë botë, ti nxojnë levërditë të tyre, ti nxojnë pasuritë të tyre, ti nxojnë dobit dhe përfitimet e kësaj bote, nuk nuk ndalen të mendojnë. Andaj Allahu te vare këo thotë kul, në dhjetë ajete thënë thotë kul ta'alu, thoi, ejani këtu, na llo pak. Na llo pak se ku jeni jetë të shku? Në ajetën, në ajetën ka thënë Allahu xhallala fe aina tadhhabun, kaje në ka shkoni? Ku kiti me përfundu? Il Allah, il Masir Ta Allah, është përfundimi A në duhet njëri ju pak mundal Dhe me përdor me njër e tina Thetë Allahu Gjellola Qull, hel jes të wil, a'ma, wal Basir Thuaj, a është i barabart A i cili sheth dhe shikon Ma ata i cili është qarë dhe i verbar A janë të barabart Thetë Allahu Gjellola E falat të të fekërun A nuk dini me mëndua A nuk e përdojnë një mendje në juve? Kanë thonë djetarët në kumendje në këtja jetit. Pse Allahu Gjelle Gjelalu hu në thot, a nuk me ndoni se qërri me ataj të cili shef nuk janë barabart kur edhe fmi ju e diket mesele? Nëse dhot dikush pse Allahu po në thot neve, a nuk e dini se nuk janë barabart qërri me ataj të cili shef kur këtë e dini se nuk janë barabart. Pa Allahu Gjelalu nuk, nuk ka të dojnë këta menet, këllu që ka edhe dhe fmija sa e ka munduajë dha fmijës me dit. Po diçka tjetër po thon me than Allahu te bareke wa taala. Çfarë do të thotë? Allahu jalla jalal nuk po na fol për fizikën. Për këtë dritë që ka qofna na. Ta e din vetëm i fmi. A është i barabart ai që i thën nuk shaq mësitëri, shaq po jo nuk jam barabart. Po ku është me selja? Allahu te varet këto ana do më na thonë përmes këtij ajecit. A është i barabartai i cili e ka kuptuar madhështinë e Zotit të Tij-na, e ka kuptuar njësimin e Zotit të Tij-na, e ka kuptuar se Zotit ka Zot i cili e ka krijuar dhe meriton të adhurohet dhe meriton të i bindh dhe me i bëj ibadet atij-na, me ata i cili janë shluar në dalaletin e Tij, në humbin e Tij, në lajthetin e Tij-na dhe nuk i intereson për Zotin e Tij, a janë barabart? A është i barabartai i cili ka dritë në brendinë e Tij, me ata i cili nuk ka? Nuk është i marabartë Ajë cili Nuk e shëpë gjitë në Allahut Ka privim të madhë Allahu gjelluar e kanë thonë Ndisa komendator do me na i kalzu e neve Në përmet tja jetë i diska tjetër A më nëse e përdor në mendjen Cili është ajo Në të cilët kena si Sa e shioj në botën me si Shumë Shumë e shioj në botën Para mendoj e cili nuk ka si Sa erët i dukët Sa, sa mërzija është të ajë veçanërisht nëse nuk ka iman, Allahu na rruajt. Mos me pas sy, edhe mos me pas iman, kanë thonë dietart është kulmi i shkatërimit në këtë botë. Mos me pas sy, mos me pas këtë botë, zemra të duk, edhe mos me pas iman. Allahu nëpërmet kësaj naçka në na e dina, andaj shikoni dietart që kanë thonë. Tha Ibn Qayimi, meditimi është me dit diçka dhe me komponuar këtë dije dhe me dalë diku tjetër. Në e dina sa i cili nuk shëf shumë rane ka Pa e dina sa rane ka i cili s'ko imon A e dina, nuk e dina E lusë me Allahun gjellu ala me na furrizu me imon të plot Me, me imon i cili i shëf sëndët që shishof në dritën a Allahun të bare kjo vëtë ala Iman e sëndë madhështore Me besu Allahun të bare kjo vëtë ala Nuk ki mundëci me i nejtë Allahun gjellu ala në sejzë dhe derë sa t'jesh gjallë Kanë dhënë disa prej djetarve Dhe se e vendosë se gjadën me baskia Me goshta Edhe i këthen goshtat Nga ana e E skajshme e tyre Dhe i vendosë sytët të, të në, në goshta Dhe nuk e qënë kriën Parallohu të vare kjo të në asë njerë Ski mund cimi dalallohu gjellohu ala hapush Të vare kjo të arë Ju edhini adhidhin i cile kanë dheri më hakimin e mustetrekin e tina Edhepse adhidhin është i polimizum rrëth shaksis e tina Shkurt meselja për, për meseljën e syri Dhe një njeri cile ka adhrua Allahu në gjellë uala 500 vite Dhe i thetë Allahu të barë kjo e tala Hinë në gjënetin tim më mëshirën tim e thotë jo zotë me punë të mija Jo zotë me punë të mija I thetë Allahu të barë kjo e tala nuk ka problem me punë të tua Vendosa një pun të ti në peshore Ja vendosin të si të apunet nga, nga njona onë e peshore Dhe nga ona keter njoni në si Vetëm njoni në si Edhe në si një një peshore Rëndovët Edhe i thëtë Allahu gjellohu ala Khudhu abdi ila gjehenem Merë në robin të mdre gjehenemit Kur shkon ka gjehenemi E shikon Allahu në gjellohu Me frik, me frik respect dhe në formën që thotë pengamën samë duke kërku mëshirë prej Allahu Gjelluara i thotë Allahu Tebara Kebara te qka ki orëb jam thotë të më kishështi me mëshirë thotë hinë me mëshirë se s'ki mundësi me i ndryshë a da thotë pengamëri alai salatu e salam hadithën që kanë gjerë ma në Bukhariju dhe i ma muslimi, ju me punë të juve s'un hinë në gjennet shka mundësi me punë të juve, me cilën pun me dhotë minuta që delë në namazë me edhisa basuri qka Allahu të kalon, kalon e dhe kalon jepe 2.5 a e sa kona jo t'ja heq edhe a e t'kalon daje pak edhe ata kur t'a jepe është kujton se pale cka k'i ba me ndon se i ba në pale cka atina a haron se Allahu t'e bare kjo vëtala t'a kalon ti e mas shumë me këto sene jo po me mëshirën Allahu t'e bare kjo vëtala e Allahu qka ton për e neve me e përceptu këtë mëshirë me e di që në ka mëshiru a në dhe Allahu gjellole a e dini se nuk jan Ajna duke pa këto do më ndal Allahu xhellajelal. Ajna duke pa. Ajna duke pa mushirat e Allahu xhellajelal në në këtë mallështi të tij që ka krijuar në krijimin e tij. Fath Allahu te bareke u taala na ayat tet. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma akhlaqa Allahu as-samawati wal arda wama baynahuma illa bil haqq. Allahu jallalat. Anukme ditoj njerëzit në krijimin e tij. Në vetën tame Më ndoju në vetën tame Qështë ka kryu Allahu Gjelle Gjelle Gjelle Lohu Pasaj thot A nuk e kuptojnë se Allahu qjellin dhe tokën Nuk i ka kryu për hajgare Këtë qjellin madhë Me meditu njëri ju thell Dhe në thellin e sendeve Tematika që ka na po dojna me diskutu e cila është Shumë e gjan dhe E skajet e lartë ta i ka A nuk e shofi dhe të Allahu Gjelle Lohara Allah në përmjetë vetëve të zëtyre se se këna kryu që jelën këtë e këtë asë tokën këtë e këtë ua ma bejnë e huma edhe që kohën në mes tëre që kohën në mes tëre nuk i këna kryu këtë e këtë thot Allahu te barek e utara va e gjelim musemme dhe i këna kryu me afat të saktum nata dhe dita nuk vanohen as njëherë kjo argumenton se Allahu gjelë e gjelë një ditë ka minë dalë ta nuk e kuptoj njërse me menjët të trash, nuk e Ata të se nuk e mendojnë, nuk meditojnë në ndrimin e natës dhe të ditës, ata nuk e kuptojnë se në qëtu, në ndrimin e natës dhe të ditës, ush mu thelbi se një ditë prej ditëve ka mendodhë kja meti. Nëse në e mundësën Allah u gjelojnë të të folmi për këto ajete, se si në ndrimin e natës dhe të ditës Allah e ka vendosë provën se një ditë prej ditëve ndodhë kja meti. Irpo njështë ka mendojnë betëm Njështë ka mendojnë betëm Ata kanë mundësi me kuptu Pasaj të të të Allahu të barë e kjo të ala Va inne këthiram minë nësi Bilika i rabbihim kafirun Në vazhdim të ajetit Shumitës e njërzve E mohoj takimin me Zotin e tëra E mohoj takimin me Zotin e tëra Toshpa Shikoj vetë vetën tëmë Sa e ndjenë se kimu taku me Zotin tëmë Ti dhe unë të cilët thejmi se i kemi besu Allahu Gjellewala Dhe kemi unë taku ma Allahu në të bada kjove të ala Dhe njit për ditve Allahu ka mënafol neve veç a veç Veç mas, unë dhe ty Ka thamë për nga meri alaihi salatu e selam E mërë Allahu Gjellewala robin e tina Lejse bejnë hu e bejnë hu të rgjuman Mes ti dhe Allahu të s'ko për këthis Ti dhe aj Këto aditë e i dina krejt e gjith I kemi ndëgju me, me, me, me cindra mira her Nuk është problemi këtum a e din, a i cili shef dhe a i cili luk shef, a i të di kime i dal, që kime dalë, a i të ndjej në mendjën talë dhe shpirtin talë që kime dalë për azotit. Dhe logaria shume ashpër, dhe logaria shume ranë, për zëtë të vogër dhe zëtë madhe, Allah unarujt, për zëtë të vogër dhe zëtë madhe, logaria madhe. Andaj të menduarit, të medituarit Nuk të sende e skalit zemën E gdhen zemën E ban njeri unë me mendu në madhështin Allahu të bareke Thetë Allahu të bareke Në ajet tjetër Qull, innëma a idhukum bi wahida Thetë Allahu gjelle gjelaluhu në surën sebe Thuaj, ojë njerëz Ju kshilaj me një send Allahu në kshilaj me një send U njëmën më u idha Dhe së kshilë mirë që është E Allahu gjelle, gjelle, gjelle, alo Shikonë nësa në dalë Allahu të varë kjovë të arë Në këshilom Nësa e cili e donë dika në këshilom E Allahu gjelle, ala, ka thonë një ajed në surën njësa Në ima ma, idh, ma ja idhukun bi Sa e bukur dhe sa e shkelqyshme dhe E dobishme është këshila Allahut për jume Në ima Sa një met i madhësht me ju këshilu juve zoti Shumë një met i madhësht Po jesht nuk me ndojnë Njerëzit nuk mendojnë në këshillat e Allahut te bareke o teala, çka thot Allahu. Ju këshilloj me një të ngriteni për Allahun te bareke o teala, an taqumu lillah madna w furada. Dëngade dhe një nga një. Largoji njëri për botën. Largoji njëri për botën dhe mendo, vetëm ti dhe Zoti jot. Lej të jetë. Vetëm ti dhe Zoti jot. A po thot Allahu te bareke o teala dëngade, njëri i cili do me medituesi ti? Amat të tjertë, jo, s'meditojnë ata. S'meditojnë. Aki pa disa njërës, kur t'ju thush, shikoni që ka kriju Allahu qëllin, shikoni që ka kriju Allahu të tokën, shikoni që ka kriju Allahu këto kriimet të mdoja, eruni ma, ma dhe khala kalledhinë, minduni, u gjithush, hajtë ka zandë që ka ngriju të tjertë, përsa Allahu i gjellu ala, e prishftirën, në veritet. Ish me ezzet kulupo hum, ka të në Allahu të bare kjo e të ala, kur përmendit ku t'ju thush bani i badet, Allahu të barë kjo e kjovëtara, ju në veritë në zemrat, prej gjunahave të mëloja që ka i kanë, prej gjunahave të mëloja që ka i kanë, nuk dojnë me mendië për Allahum të barë kjo e kjovëtara. Allahu thot, ju këshiloj me ditë qëka, më shenë në të shpija vetë, dhe me ditë të një, edhe keni me dalë me rezultate të hatashme, edhe keni me dalë me rezultate të hatashme. Andaj në shumë për, në shumë për mpani, e haditheve, në shum Dha jetët si kur ti legjojnë të tëra si jam Vetë të mi legju tekstualisht Pa tregu kur far komenti për ata Duhet me ligjera ata, me nejto Vetë të mi legju nga, dal nga dal Ku Allahu e potencion A nuk menoni, a nuk logikoni, a nuk e përdormimendje në kështë më rovë A dhe du të me shiku vetë vetë tona Sajna të përdormendje Më smashtrojme ma ata që ka na dinë me përdormendje për bizniset tona Për trektit tona, për levërdit e dunjojes tona si arrit pasuria dhe ushtimi dhe këto qancit të kësaj bote. Kjo nuk është meditim. Allahu te bareke ve te alla ka thënë për çafirat, ya'lamun ja dhahiran min el hayat ed-dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Allahu te bareke ve te alla ka thënë përiove sindord. Ata e din krejt botën e kësaj, krejt të jashtmen e kësaj bote. Krejt e din teknologji dhe si hipën në qiell me aeroplanë që si hihen në rrethti me tren edhe të gjitha idin ata. Po më kjo është e kësaj bote. Ama Allahu të e bare kjo dhe athot, sa i përket akiretit, ata zdinë kur gjohisht. Nësa, qëllimi është me meditu për akiretin, qëllimi është me meditu për jetën e përtejme të kësaj bote, qëllimi është me meditu e në, në varë që kam endot me neve. Kjo është për qëllimë. Jo për qëllimë se ti e dinë si a rrijet dërë të një vetur dhe dhe një palatikë kësaj bote. Andaj Allahu të e bare kjo vetara në ka këshilu që me meditu e. N Gjali migës për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Shikone sa kam edituve për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Thot, thot i bni Abasi Bitu lejleten inda khaleti Mejmunet Thot një dit një natë për i nedhve Qëndrova natën Tek Tezja ime Me i munja. Pas e thëtë. Fe te haddët e Rasulullahi s.a. Me ahlihi s.a. A. Dhe dhe për nga mire më shalatës s.a. Boni Muhabet me familjenë ti një orë. Një orë ka bo Muhabet për nga mire më shalatës s.a. Me familjenë ti. Pse? Sepse është përgadit për me falën e maznatë. Mirë po më smjuhinën, hakë familjes ka netë me të. Sepse familia ka hakë. Ka thamë për nga më shalatës s.a. Vë inne Hakka I ka than Ebu dërda Ska than Ebu dërda Saj ka gjëru ditën është falë natën Dhe i ka haru familën tina Sikur disa njëtë Se nuk e kuptojnë realitetin E pesë Allahu Gjellit Gjellal I ka than O Ebu dërda Nga i familës Ki hak Për çka i mërtu Për çka i mërtu Për me lanën ata Të kalbe dhe të, të thahot Jo Andem e sam Thotim një abosi Neti me e familën tini një orë Pasaj qka Thumë Fëlemma këne thullu thull lejnë lë ëkhir, kur erdi pjesa e tretë e natës, kaide, fënadhëra i dhe sëma. Kur erdi pjesa e tretë e natës, s s jumit, u zhjupe nga mërë a.s. salatu e sëlam, prej gjumit, u ullë dhe filloj me shiku ka qëllë. Filloj me shiku ka qëllë, adhiti në sahih Bukhari dhe sahih të muslimit, Allah i më shirovë që të dytë. Ka, ka shikupe nga mërë a.s. ka qëllë, sehë, Në komendë komend dhe shpegim ka ardhë Se Allah i ka dhe në shikojnë ka qeli E dhe lea janë dhurune I le sena i kejtë e kulikat Allah u të varë e kejtë A nuk e shikojnë qelinë që kena kriua Shikojnë qelin Të na mendojtë se budatë dhe shikojnë qelin Për nga mërë ale i salat e salat e salat e ka shikojnë qelin Dhe ka shkali të zemën e tina me shikimin e qelet Thot ibn i Abasi Fëkale ذاها peygamber aleyh salatu vesselam dukerecitu fialta peygamber fialta Allahu jalla ala in fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qu'udan wa qiyaman wa ala julubihi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fa qina adhaban nar i lexoi ktajete, thotim në Abbasit shikoi qjellën dhe i lexoi ktajete. Cilat janë ktajete? Ayatude sura Al-Imran, se t'Allah te baraka hu te ala në krijimin e qiellit dhe të tokës dhe në ndryhimin e natës dhe të ditës. Ka argumente për njerëzit që kanë lub, që kanë mendje dhe ojën e mendjes. Elladhina yadhkurun Allah. Dhe pas meditimit e përmendin Allahun se e din se Allah i ka kriju këtë. Qështë e përmendin Allahun Qiyamën Wa qëuden Wa ala gjënubihim Duk e qenë kam Duk e qenë ulur Duk e qenë shtrit E përmendin Allahun gjëlle wa ala Edhe thonë Rabbena Ma khalëqtëha dhe batila I thonë ozot Këtë qilë se ke kriju kote kote Këtë qilë u ke kriju kote kote Subhanëke I madhje ozot Qëtu është meselja kur të meditosh në qiell ka thënë Ibn Abbasi shikonë qiellin dhe para mendon se sa është i madh Allahu xhalla xelalu qielli i Allahut te bareke udanësh krijimi i Allahut te barek e ka krijuar me kunfe yekunu bahu dhe bahot dhe ky qiell i madh te cili nuk i është pa fundi i ka edhe në qiell për me ata e ka edhe një për me deri në 7 kat qiellje La pastaj është një uj i madh, çka nuk ka di fundin kurqish për Allahu xhellahu xalal. Pastaj është Urshi i madh i Allahu xhellahu xalal, Rabbul Arshil Azim, Zoti i Arshit të madh. Pastaj është Allahu xhellahu xalalun ati lart. Sa është i madh Allahu te bareke ve tala kur kushto kedi për ne xati na. E cish mëmri deri këtu? El ladhina yetafakkarun dashka mendojn. Andaj çish që ne arritmë besoj Allahun te bareke ve tala në për me të sa i ta menduarit. Ta menduarit të fuqishëm. Wala kin ja'allahu nuran nehdi bihi men nasha'u min ibadina. Ka thanë Allahu te Baraka o te Ala Kur'anin e kenë bën nur për me medituar, për me medituar dhe me i udhëzuu hapet ton drejt nejve. Shikoni, na jena të voglim me lutja Allahun ka. Ne na shumë të voglim me kuta Allahu xhellahu ala nuk shkohet as me aeroplanas me gurjo iç. Çi shkohet me zemër e ledhina jë të fëkërunë, dhe të se krimin, Allah, të mendojt në kryimin Allahu Tebareke o ala. të ala që ka dhëtë bëjnë në sami ka në gjukë të ajete dhe ka dhënë Subhanëke i madhë i ozot pëse i madhë nëse ki që e alli pa fund sa i madhë është, nuk i natuja ditë fundin ku është sa i madhë jetë i ozot sa i madhë dhe i ozot shumë i madhë është Allahu Tebareke o Allah, të barëke, o ala këtu të bënd me mërinje meditimi dhe të menduarit Ja me vëndua të zgjua rit një pasoritë të vogël e cila në fund ka memet ka mushkaturuar kullu mena aleha fam jo sa nje ka ekziston ka mushkaturuar wa yab qaw ju rabbik dhul jalali wal ikram them bet fytyra e Zotit tan Zoti Allahu te bareke ve teala dhul jalali ai maji mali nuk ka mat pas Allahu te bareke ve teala ditë mëri në madrështin kan Allahu jalla wala ma qadara Allahu hakqa qadri njerzu nuk e di sa është i madh Allahu jalla wala asa nuk e di Asënë du të më afruë pakë Du të më afruë të Allahu të barike Wa të ala Thot pasaj Ibni Abbasë Thumë kamë Fëtë të waddaa Was tenë Fësallë ihte ashrate rakaëten Thot pasaj për nga mëri a.s.s.s. U ngërit Mur abdes E përdori misfakin U pastruë E pastruë gojë dhe dhëmë të tina me misfak Gojë në ti të ndërshme sallallahu a.s.s dhe ungrit dhe i fali njim dhe të rëqate namaz në file që ka uzu Allah u te barek e u etala fe te hegjet në file të lek që dhe ngrit u falë natë në namaz për ti do me thonë se njëri ju i qëni falet ju ka afru e meditimit do me thonë se për nga medja rej salatu e salam në shpikimin e këtë adin të kanton djetartë se meditimi ku qonë namazi. e namazi ku qonë e meditimi Do me thonë Allahu te bareke o talë i kalidhë të sende Që ka thonë Ullul elbet, el ledhine, jedhkurun Allah Ata që kanë mendje E përmendit Allah Vashdhona jeti Ata se të kanë mendje E përmendin Allahun te bareke te Andaj dhe zërë dhe gjemot e nderuar Nuk ne ka thonë Allahu gjellora këtë mendje Na men vendosë në mesin e trurit Dhe me lanë atim u kalbë dhe mundrishk, jo, du të me përdojnë këta dhe du të me më mëri në përmit kësajna të, kësa të madhërija Allahu të vareke du të, të më mëri në këta të madhërija Allahu të vareke ka dhënë dhëtarët se Allahu Gjelle Gjelalu në shumë bre ajetëve ka sillë shemboj shemboj, Allahu të vareke disa dhëtarë ka ndhën se i ka sillë dikon në djetarë, bitë të rëdhët shemboj në Quran, shemboj e ka pru një mesele për me argumentu për një e ka mëhue se mundet me përfitu për e këtë rëshejmë bujve përvesh njërëzë që ka e përdorin të mënduarit përvesh njërëzë që ka e përdorin të mënduarit tëtë Allahu të barëke vëtë ala le u enzëlna hadhe lë kurana ala gjëbelin le ra ejtëhu khashian mu të saddi an min, khash, min khashjeti la vë tilke lë emthalu mëtë dëribu halin nësi le allahum Në surë el hasher Dhe gjënë që ka tëtë Allahu Gjelle Gjelali Allahu Tebare Kjovë T.A. Thotë Si kur ta kishë mizbrit kërë Kur'an Ndëbindo një kodër E nuk ka zbit në bindo një kodër Për ka zbit për neve Ka zbit për neve njërësit Mirë pa Allahu Tebare Kjovë T.A. E si elë këtë që e mbuvin Për me në të regu që ka i kishë ndodhë kodërës Si kur ta kishë mizbrit Asajna Thotë Lë u enzëll Me pasë britë kodrës këtë Kur'an, Lera ejtehu khashian. Kishë me po atë kodrë të frikshme, me frigën matë madhe. Mu të sot dhejan të qame të cëptu me njënë me të jetërën. Ishtë cëptu e, copa copa ishba. Pre cka ishba copa copa? Min khashjetillah. Nga frigë Allahot e Barak e Qahtar. E tash, pëse kishë imbullë? O tilkel emthalu Në dribu halin nës Këto shëjmë buj Jena të i sjetë për njerëzit Për shka për njerëzit? Me ledzusi roman Me ledzusi të regim Me ndëgju këshilën Dhe me shkute shpija Dhe me bashduhe Të njëtën mënirët e të jetuarit Të njëtën mënirët e të perceptumit Jo O tilkel emthalu Në dribu halin nësi Leallëhum Je të fëkkërun Jena të i ausil juve Këto shëjmë buj Në ndosh O, ju njerës, këtë Kur'an, ja këshmi zbrit kodrës, e cila kodrë është ma e fuqishme ju, se ju, ma kërmgullëse se ju, ma e vrajsh se ju, ma e egrë se ju, në fuqinë e saj, edhe në stabilitetinë e saj, edhe në për në visë shmërinë e saj. E qka është meselja se mi a pasbrit që asoj, no? ishte çapër frikës së Allahut xhalla xhalal e ju o miskina dhe ju të varfër dhe jo ju, ju të cilët nuk krahasoni me fuqinë e sajna as nuk friksoni për Allahut te bareke o teala as nuk e çoptohen zemrat për frikën e Allahut te bareke o teala Kjo është meditimin Kjo është meditimin Se të Allahu të barek e vëtara Në i ka siel me Kur'an Tëtë Allahu të barek e vëtana Ajet tjetër të surës e lëbëkara Këdhali ke ju bejinu Allahu lëkumul ajati Lëallëkum të të fekërun Kështu Allahu gjellë Lëallë i ka zbit juve ajetet Ajetet Shumë ajeta Allahu të barek e vëtara Lë ka zbit mirë po Rrugët Drejtë deportimit të zemra Ve janë të shumë të ngushta Shumë të ngushta. Subhan Allah il Adhim Elusim Allahun Gjelle Jelalu Në këtë muaj të Ramazanit Allahu të barëke vëtala Me nëjë zgjeru e këtë rrug të zemrës Dhe me dëpërtu fjallë të Allahu të barëke vëtala Dhe me jetu me Allahun të barëke vëtala Dhe të Allahu Këtë Kurane këna zbit ju me menuë Këtë Kurane këna zbit ju me menuë Me përdor me indire juve Ojo njerëz Nuk daloheni ju prej kafshëve Me të hangme dhe të pine O me menuë Përdo në mendjen e juve A në allohu të bare kjovë të ala Në ka të regu e se përfitimi Dhe nxerja e dobive Nga ajetet allohu gjellohala Dhe të të shifën dhe lezohën Nuk kanë mundësi mu arrit në zemë në njeriut Përvec sa ati i cili mediton Përvec sa ati i cili mediton Allohu të bare kjovë të ala Në ajetet të shumë të nga ka të regu e njësën të ta Dhe me këta e përfundoj Dhe thasht se kër një gjer Dhe kjo, në tjetë si këshilë, nëse nuk arrijet me, me jadhon hakun kjusaj ligeratës dhe duhet shumë ligerata, mas pak ti merë një këshilë. Mënëzajave dhe vetës, gjdo dit, një orë, apo dhe orë, mu vequ me vetën tane. Ti edhe kërë kush hiqë, ti edhe kërë kush hiqë, që shka thënë Allah u gjellohatë? Mëthënë, uafurate, njën nga një. Ti edhe asë kush hiqë, ti edhe Zotë iotë. Dhe kine pa eskalitjen e vetvetes, gdhendjen e vetvetes, përmirësimin e vetvetes. Let thonë njerëzit çka thonë. Let spallin le njerëzit çka spallin. Let trajtojnë njerëzit si trajtojnë. Tëherë zoti jot. Dhe kime arrit në sened të lartë. Ket garancë kipër Allahu te bareke ve te ala. Ket garancë kia Allah për Allahu te bareke ve te ala. Neve n se namun në sallallahu xhellahu ala do të vazhdojmë në këtë temë. Dhe dregojmë se pejgamberi sallam, prej se ka sin i vogël. Dhe deri me moshën 14 vjeqare Para për nga mërije zvesh një sende ka bërë I ka rrujt dele të rejni salatëve selam Dhe është më bjullë në shpërë Sallallahu alaihi sallam është më bjullë në shpërë Nuk është bëjtë shpërë, jo ja. Me vitet e të tëra, veç vetë ka jetue Me orë të tëra, ja kanë quë pukën të shpërë ja. Mirëpë, nuk është bëjtë shpërë Sallallahu alaihi sallam nuk është bë Tëbareke wa ta'la i qenë nga bopin nga merë Aleyhi salatu was salam Dhe darë gëndhënse Allahu gjellë ola në Kur'an në thyrë drejt Meditimit Sepse meditimi në mundësën ma dhuru Allahu gjellë ola dhe milon gjënojët Milon gjënojët Tëtë Allahu tëbareke wa ta'la Në surën el hajjë E fa lam jësiru Fil ardi Fëtëkuna lehëm qëllubun Jaqilune biha Tëtë Allahu gjellë ola A nuk ejtë si njërës ndë për tokë A nuk shëtiti njërëzit në për të tokë? Fetekune, lehum kulubun, jaqilune biha E pas taj, të kenë zemra me të cilat mendojnë me to A mendojnë zemra? Mendojnë shumë Mendojnë shumë zemra Ajë cili ka zemra, ajë cili nuk ka, nuk mendojnë ajo ja. Mirë po zemra mendojnë shumë Zemra fletë shumë Kur të fole zemra Kanë tonë disa predjetarve të selefit Kur të mendojnë dhe kur të fole zemra i thot djogës më mbyllu ti. Unë foli tash. Kur të folë zemra i thot djogës ndalo ti. Mos fol, s'ka nevojë ti të më fols, unë foli. Dhe e drejtoi pranarin tëm. Dhe e drejtoi pranarin tëm. Ka than Allahu te bare kjo taala. Aw adhan yasmaun biha. A nuk shëtitin në portok dhe të kenë vesh me të sa dëgjojnë? A nuk kenë vesh me të dëgjue madhështinë Allahu xhelal lekrimin e Tij na? Pastaj that Allahu te bare kjo taala. Fa inaha La ta'mal apo saru, por lakun ta'mal qulubullety fi's sudur. Ozhne vartaitse nuk verbrohon syt dhe shikimi i syve, po verbrohet shikimi i zemrave te zati an na djoks. Si domethën se Allah te bare koha taala ne ket ayat, njeri llo konton te qenë se njeri e ka bën po me çka, me zemër. A nuk xhetit në për tok me pa po krimin Allahu xheloa ala Kur e shikon kodrën e Allahut e barek ju te ala, kur e shikon kët qiell dhe kët komponim të madh të Allahut e barek ju te ala, çka të vjen në mendjen tonë? Disa njerëz ve kur gjo në kët vend. Kur gjohet as pak. Kështu e pohan Allahut te bareke u te ala, e pohan Allahut te bareke u te ala. E nevesi bisimdar tu du mëndua. Du mëndu se Allahut te bareke u te ala nuk et bot. Ka krijuar prej popojve gjigant. Kanë pas shtëpia në male Palatet ndryshme Palatet ndryshme Allahu Gjellu Efe lem jësiru fil ardi Fe janë dhuru kejfe kane Akibetulledhina min qablihim Demërrahom Ajetet rrët Allahu Gjellu A nuk shkoj në për tokë dhe me shikua Sa popi keme kiri u Përra këtinu Qe i kena përra të të në Demërrahom i kena shkatruj Qe i kena shkatruj Çamonet bëndot me neve me na katrujë ashtu. Edha past kemë fodullok nga Allahu Xhellahu Teala, kemë rindë Allahu Tebaraka ve Teala, sërçe nuk meditojmë në fuqinë Allahut Tebarake ve Teala. Andaj këtë temë thash është e gjatë dhe nuk ka mundsi njeriu me përfshi me një xerat, mirë po do të përmendni shkurtë dy fjalta, Sanefit ka thënë: "Wahab ibni Munabbih, një nga predikatorët të të mallë të tabein ve ka thënë: Ma talat fikratun fikratu ahadin qatt illa alim." Ka thënë, nuk ko dhe njeri cini më ndonë gjatë, vetëm se i vjenë dia. Ai cini më ndonë gjatë, më ditonë gjatë, eskalit më me ndjenë e ti më meditim gjatë, i vjenë dia. Vjen dia. Pasë a ka thënë, nuk ko mundë që i dikush me menu gatë, e kur t'i venë e dia, vetëm se ka me punuhen. Sikur për nga mërë a.s. e ka shikut që jëllim, ka lëgjua jetë, ka mor avdës, ka fo në masë. Dhe i në sabahë. Dei disa bësulallahu alaihi dhe salam kafol namaz. Në qadan vehbi, sa ai dile miditon gat e kupton se Allahu dit me vadorim. Allahu odit me ulnstru, me ia don zemën Allahu te bareke u taala sa ne ka kriua. Tebaraka u taala, thot pasai bi Abasi radhiyallahu anhuma wa ardaohuma, atfakul fi alkhair yadu ila alamel bihi, ka thon, me mendu per khairin, me mendu per mirësien, me meditu per begatien, ta mundson Allahu te bareke u taala se me punu me ta në punu me kajrë, në punu me të mira. A në njeri ju duhet me përdor mendjen e tina dhe mos me pezullu mendjen e tina dhe mos me ndryshk mendjen e tina, sepse kjo mendje funksionon dhe jep frytet e saja atësat ti e angazhon. Nëse nuk e angazhon, e nuk tjep kur gjo. E lusim Allahu në gjellë gjelalu, që Allahu të vare keo të ala na i mundsojnë me përdor mendje të tonë. E lusim Allah unë të wala, men, men e bare kjo e tala, që Allah unë gjellë u ala me ne i mundësue me i përdor me ndje tona që që që kam përdor penga mërët, që që që kam përdor shok të penga mërët, radhi Allahu anhu më ardahëm. E lusim Allahun gjellë gjelaluhu, që Allahu të barëke vë ta'ala, na i mundësoj me kuptu ajetet e tina. E lusim Allahun subhane vë ta'ala, me të gjitha emra dhe të të qitët e të larta, që Allahu të barëke vë ta'ala, në këtë muaj të Ramazanit, Allahu të gjellë u ala ta i ndriqoje mendje tona, ta i ndriqoje shpirtat ton, ta i ndriqoje fizikat tona me adhurim. E lusim Allahun gjellë gjelaluhu, që Allahu të barëke vë ta'ala, të na i pr ندعو بما بينامرو مشهيدا و من الناس المير هلوسيم الله جل وعلا سبحانه وتعالى بعمق <تصفيق> بفضل تامير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين